<سؤال> جرى العمر يحطي ورى من صرارها من, من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وشر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشر أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد النبي سيدنا القدري رضي الله عنه قال اسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Ida salla ahadu kumina še i njesturhu minan nas, pa arade ahadu nještaze bajnijadehi, fel i tpa'ahu, fe in eba, fel i uqatilhu, innama huo šeitan. Odegu se jedilo hudri, radi Allah ve alam da je poslanik sallahu alaihi wa rekao, ili kaže, čuo sam poslanika sallahu alaihi wa sallam, da kaže, kada neko od vas bude klanjao prema nečemu, što ga zastire od ljudi, pa neko bude htio proći ispred njega, neka ga priječi. A ako odbije, neka tada još žešće znači pristupitom spričavanju to je šeitan. Ojebu sedel hudriju je bilo ranije govora u poglavlju u poglavlju Ezana. Riječ poslanika sva sveme kada neko od vas klanja prema nečemu što ga zastavlja od ljudi, odnosi se na sve općenito, bilo da se radi o živoj ili mrtvoj prirodi. A međutim, neka ulema je prezirala da čovjek se okreće prema živoj prirodi, odnosno prema insanu ili prema hajvanu, jer su to smatrali a, da liči o ponašanju ljudi koji čine i svojim kipovima. Koji čine i svojim, jel, kipovima. Imam šapija je smatrao da neće čovjek staviti ženu ispred sebe kao pregradu, dakvanja prema njoj, niti životinju. Što se tiče žene, dakvanja prema njoj, jasno, jel, jer čovjek može kime biti iskušan, znači da, to vide u pitanje, jel namaz, A što se tiče o životinje, navodi se od dva sahiha od Ibn Omara radijallahu ta'lanhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao prema svojoj jahalici. I tako je Imam Buhari dodaju do i predaj da je tako čini učinio Abdullah ibn Omar. Ovaj hadis, dolazimo sad onoga što smo govorili na prethodnom predavanju, hadis se, ili riječ imama se, ko se šta sa postupkom, poslanik poslanik. Iben Šafija kaže nikako ne može se staviti šta životinja ispred. A a poslanik sam sam to čini. I zato je lijepo postupio ibn ul-Moladin, Šafijski učenjak koji je rekao kaže vjerovatno da ovaj hadis nije došao do imama Šafija. Pokušao oprav... to i to je lijepo. I mama treba opravdati. Jer da je došao ovaj hadis da imam šafije, nemoguće je da imam šafija, kaže suprotno hadisu. Osim ako ima hadis koji je jači od njega i da ovaj hadis smatra neispravljiv i tako dalje, ali da neko od naše uleme zna za hadis jer dosadne namjerno da kaže suprotno, mi nemamo tako mišljenje u lemi jer je naša ulema, to su naše najbolje. Da pa kaže, vjerojatno nije ovaj hadis došao, došao do njega. Kaže, naročito, ako znamo da imam šafija, rekao kao i svi drugi, svi drugi imami su govorili, i da sahal hadisu med habi. ako se. Po istovjeti ispravno je neko kad kaže to je moj mesed. Ako se po imam šafieti kaže imam je buhanita rekao ako nađete nas nađete na sahi hadis ja ga nisam zna, nisam znao da, nisam rekao po njemu i shodon njegovom značenju to je moj mesed. Pa nema čovjek opravdanja da sledi imama u onome u čemu znači nije do njega došao argument kada je u pitanju je li neko od od ostevača škola ili mimo njih. Kaže se da ima ovaj hadis nije došao do Imama šafije. Kako je moguće da ovakvi hadisi nisu došli do Imama Šafija? A hadis je kod Buharija i kod Muslima. Pa kako moguće da Imam Šafije nije znao? Kako mu je moglo promašiti? Ko će mi kazati? Imam Šafija neko, imi, nama kad kažeš da neko od hadisa po pitanju je li ti hadisa po pitanju propisa, veliki broj ljudi ti hadisa čuli, kada neko spomnje kaže jeste nekad sam da čutao je hadis. Možda ne znam njegov tefsir i tako, sam čuo za njega. Kako moguće bilo Imam Šafije da, da prođe ovako bitan hadis. Hadis kod Buharija i kod muslima. Ummet se stoji na vjerostojnost. Kako je mogao promoći mamu Šafi da ga ne zna. Nakon što smo u Buharija i Musteha. 204. A 204. 2004. Abu Buhari 206. A 200 Buharija 200 256. 256 a Muslim 261. znači, ovi su došli nakon njega, oni došli nakon njega, znači imam šafija živio prije toga, kud kamo Kudi kamo znači živio prije prije ovih imama tako da je, jer to zlatno vrijeme za zapisivanje hadisa bilo je nakon smrti imama šafija, 3. iđeskog stoljeća, to je bilo zlatno vrijeme znači imama šafija imao simulotu napisano, imama šafija nešto pripisao Džami od Mama ibn Rašida koja je bila, ili neko znači od Uleme koje je ranije pisano, međutim, Buharija, Muslim, Nesaj, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Mađe, uh, ovaj, to je sve došlo nakon toga. Ima Mahmed njegovu Musned. Sve je to došlo znači nakon toga. Sve je to došlo nakon toga. Tako da je moglo se desiti. Pa ako Omar radi Allah, ono, nije znao određene hadise, ashabi nije znali hadise i Omer spomne hadise za, za, za, za, kada se ulazi, kada se dođe u goste, kada se traži izune za ulazak i ne znam mnoge druge stvari, što da promakne jednom imam hadis. Znači nije to, ovaj, i mama Šartija je rekao shodno onome što je znao i što je, što je ošlo do njega od, od znanja. Neki učenjaci kažu da kada čovjek klanja prema sutri, da treba da klanja. Da ne učini sutru pregradu, jel, perdu, da ne učini pravo između svojih očinu. Da mu čelo udara, jel, da bude... Nego da učini malo na lijevu ili na desno stranu, znači nisi pravo je li u srcu kamenja. I to se naudi u hadisu koga bliže ima me Budavudu su me u kome se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme planjao prema kada bi planjao prema pregradi, učinio bi je na lijevo i na desno stranu, a ne bi baš pravo šta. Ne bi pravo planjao unju. Tako, ovaj sunnet bio učini pierdo na lijevu i na desno stranu, a neklanje pravo prema njoj. To je bi bilo tako da je hadis sahih. Možete hadis da je. Daif. Hadis da je, daif, pa se ne može raditi po njemu jer u njegovom lancu on sada ima Abu Baid, Abu Baid el-Walidi ibn Kamil koji je bio daif, a ima i drugih radija koji su slabi. Jer pa se ne može raditi po hadisu. Se može raditi po hadisu, pa se učini pregrada ispred klanja pravo, je znači prema prema pregradi. I vidite koliko je, koliko je neophodno da čovjek poznaje sahih odajima. Koliko je bitno da se razlikuje šta je ispravno, a šta je neispravno. Jer ako čovjek ne zna šta je ispravno, ne može ni postupati, sigurno, ne može postupati, onda će izmiješati sve i neće praviti razliku, a tada nastaju nedrče. Peljedfahu neka ga gurne, neka ga spriječi, znači da prođe. ovaj naredba, no međutim, islam sklučno je složen da ova naredba nije vađiva, nego da je za nedb, da je mendu. Kaže, ima ne ovi, ne znam nikoga od uleme, da je kazao da je ovo vađit. Ovo je kada je u pitanju čovjek, ako je stavio ispred sebe pregradu, ima znači pregradu i kranja prema pregradu. No, međutim, čovjek koji ne kranja prema pregradu, ili se udalio od pregrade puno, znači, on nije u ovome, on nije u ovome propisu. Jer je on ovdje, znači, ovaj, nemaran kada je u pitanju propis pregrade pa čovjek treba znači da stane u pro, na prodije na, na udaljenosti a ne da se udaljava znači previše i treba da uzima da uzima pregradu jer kad je Elha kaže problema je svažno da čovjek ne smije koračati napred da čovjek spreči ti kadašao sa džamije bez premene i neko prođe ispred tebe gore 5 šest koraka i ti napred ideš ispred, da ga zaustaviš da ne prođe to olema je svažno da taj postupak nije šta taj postupak nije ispravan i da nije Dosvrenjele je to hodanje puno veće za čovjeka i za njegov namaz nego što da neko prođe ispred njega na 4 do 5 metara. Nego ona kopanja na tom mjestu poče neko da prođe, neka prođe toliko kolkoga ruko može zaustaviti. Ali da ide, znači da hoda prema njemu, to neće, to neće činiti. Zato je čovjeku naredjeno da stane blizu preglede. Wali jednu minha, da se približiš ta blizu preglede, znači da se ne udaljava od nje. Kaže Imam Buhari, u poglavi je koliko treba biti između klanjača i pregrade. Pa je navio hadis Sehla ibn Sada da je između poslanikovog sa od sve mjesta gdje je klanjao i zida da je bilo koliko može proći ovca. Kaže ibn Sala, a ovca treba tri podla. treba tri metri treba i pol. Je li to za puno ovu ovicu ili malo? To ne znamo ako imaju kakve hibridne ovce. Velike, to je drugo. No, međutim, ovca znači normala treba puno manje od toga. Pa ovdje kada je rekao da su tri Znači, da ci da je bila, ovaj da su tri podlatice, to je jeste a, odnosno podlatnica je bila između mjesta gdje je postavljivao seneme klanjao, gdje je spustao čelo na sečđu izida. Tu je bila podlatnica. Pa čovjek kada stane i klanja prema pregradi, treba kada učini sečđu da mu još do pregrade ima podlatnica. To je sud. A na dvije druge podlatnice čini sečđu. Njegovo tijelo metar treba i tako biva on udaljen od zida, tri podlakce, i tako je došao poslanika, salosevam, da je klanjao u keabi i da između njega i da su bila tri podlaka. Između njega, salosevam, i zida da su bila tri, podlak. tri podlaktice. A ne više od toga. Imam el-Hatabi, Ebu Suleiman, spomnio u svom dijelu me Ali Musunan, kaže da je jedne prilike ima mali tanjao u džami. I bio daleko od pregrade. I prošao je čovjek, pored njega ne zna i mama malica, Pa mu kaže, ja, Ejuher Musalli, udnumin sutratik kaže, planjaču, kaže, približiš se svoje sutre. A on ne zna imama Malika. Pa ima Malik krenuo napred, korak, dva, tri, da se približi, a u tom momentu učio ajet, وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَبْبُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Pručio ajeti sura Nisa i poučio te i kaže, Allah, ono me što ne znaš, Allahova milost prom tebi je velika. Rahimahullahu ta'ala. Pa je, znači, ovaj, spomljeno ovo kao kao uh, lijepu anegdotu, jer kada je u pitanju sutra, pa ima Malik približio, znači, nije rekao, približio nama, znaš e, li ko sam ja. Nego, znači, kada je učio svoju vrešku, kaže, uallame kemalem tekun ta'lem, bukame fabnullahi aleyke avim. Kaže sahibu kitab ili qabes, komentar Malikove muvete, spriječite će čovjeka ako prolazi na mjestu, znači gdje on čini seđdu ili do sutra. A ako prelazi iza toga, iza sutrela, iza mjesta ličinjin sredog čovjek nema sutve, onda ga neće sprečavati, onda ga neće sprečavati. Julema je složna ovdje da ovo sprečavanje, da za ovo pričava, sprečavanje čovjek ne koristi oružje. Ne hladno niti vatreno. Dobro, ništa. Ali u katil huruf, znači neka ga ubija, neka se bori protiv njega. Međutim no, to se misle začina žestinu za ustavljanja o, ovoga, je li koji želi proći? jer je krir muslimana je li sveta. I zato imam kutu biže sto ko osudio neke ambelijske učenjake, njihova mišljenja kada je rekao kaže i neka kaže neka, neka niko ne gleda, kaže na mišljenja poto njih generacija ali učenjaka i sti generacija kaže, koji nisu razumjeli ni jedno pravilo šerijata niti ovaj a, a, mudrost njegovu. Znači osudio je neka pogrešno znači satana kada ga pita je upitan, jeli, sutra I u nema se razilazi šta bi, šta, ako bi se desilo da čovjek gurne nekoga pa da ga povrijedi. Gurneš čovjeka, on poće da prođe, ti ne daš, i ti ga gurneš i on šta? Padne i povrijedi se. Šta je s njega? Da li treba se, ako se desi da, da čovjek pogine, da treba treba krvalina? Ako se desi da, da, da, da nešto povrijede tijela, da li treba platio i tako dalje? I tu postoje dva mezheba. Neki kažu da treba da se plati krvalina. I navode od Osmanu radijallahu ta'lanhu da je došao čovjek do njega koji je tako prolazio ispred panjača pa ga ovaj gurno pa je slomio nos. Pao ovaj je slomio nos pa je došao kod smara pa osmarao kaže da zega pustio da prođe bilo bolje. Al nije tražio da plati šta? Crvan jer čovjek može zaista tako znači kada bi došlo znači ovaj a, a, o, kako došlo da istali et Fahum reka ga gurne znači da čovjeka gurneš da čovjek kamenšenje otvoreno da čovjek padne da se slomi i tako dalje se povredi. Ovaj on je taj koji pristaje. Kao neko koji i, i i zaviruje Nadiruje se na prozor da nešto učiniš, ne bi morao šta. Platiti mu je, tako. Da mu oko izbiješ, ništa nema. Jer je ovaj, čovjek u družnog dobara pogleda, ne da se nadiruje znači, na prozore ovaj ljudi. Zato se kaže u Hadisu, ovaj, imam mu bamin, on muezdinu temenun. Imam je, on je odgovoran za namaz, a muezin je pod emanetom. Kaže nekao da je pod emanetom, zato što muezin kad uči jezane sa visokog mjesta, on gleda u kuće ljudi odnozga, tako. I uvijek se može vidjeti, znači, to je bilo jel, u, u vrijeme poslanika sa 8 dana, do 6 dana, ostalo to, jel, taj, taj običaj kodara, pa oni nemaju krogova kru, kao mi, jel, nemaju potrebe za njima. Ovaj. Pa se može vidjeti, znači, avret, kuća, može se vidjeti nešto što je u kućama. Pa imam, kada se popnem jezin, gore se boji Allah, jel, uči jezane i da ne gleda tamo gdje ne bi smio šta. Ne bi smio danas u zemljama, Ovaj, Mnogi ne smije ima imati dvogled, ne smiješ ima dvogled iz prozora ti gledati nešto. To policija vidi u ti vidi odmah u zatvor. Ti odmahš pogled i sjedeš na, na, na, na prozor i a komšinu tamo posmatraš. Ovaj, hoće li se nešto... I dok se to, dok se, ako se neko vidi odmah ne, u zatvor. To su ostaci, ostaci šarijete. Ali vidite kako su lijepi. Znači nema ušti sa prozora ti u kući svoje uzmi dvogled i stavi sebi ženu ispred sebe na 3 metra i nek ti je prevučena pola metra. Ako si je željan, je u redu. No međutim da gledaš žene muslimanke što radiju po svojim kućama i avrete kuća da otkriva što nikako. To nikako. Kolama se razilazi kada čovjek kranja, a nije prema sutri, koliko se mi proći pred njega, koliko je ta udaljenost. Neki kažu da treba biti koliko se može baciti strela, koliko strela dopred, neki kažu koliko se koplje baca, neki kažu kamen koliko se može bacati. No međutim Allahu alem sva ova mišljenja su neosnovane. Ispravno je da posle je podlaktice, šta se, šta bude da, da to ne ulazi, znači, u prolažen ispred klanjača. Nakon, ali je čovjeku bolje da se udalje što dalje. Ali sada ogrančujemo da kažemo na, ha, na koliko se može baciti kamen, ili završi se čovjeka klanja, posla niko je sa sam džami, i kamen koliko može baciti, niko tamo ne smije proći ispred. Dobro, džamije, kaže se od dvije džamije, mi je posebno propisali, uzmite njegi dima džuma i kamen. Tako da ispravno čovjek treba proć i za tri podlaktice pa nadalje. A što se više udali, to je preče to je bolje. Umer hadis je dokaz da je dozvoljeno praviti određene pokrete radi korištenja maza. Koji su ovi pokreti? Sprečavanje. Sprečavanje rukom da ga gurneš, čak da ga gurneš, to je radi korištenja maza, jer to mekruh ili sunnet. Sunnet, sunnet je da kada poslanik kako taljetfane ka da spreči, znači poslanik sam sam naredio da to uradimo. Pa to je dakle sunnet, sunneta nije nikako. Šta? Mekruh, već to pokreti koji nemaju koji nemaju znači ovaj svoga smisla. On je šejtan. Dači on je šejtan. Dače znači, mojte sad ako predje neko ispred vas onda kažete e ovaj više mu nije mujo, nego je šejtan. To je pogrešno. Nego on je šejtan u smislu da je njegov postupak šejtanski, on je krenuo. Nije on šejtan postupak nije šejtanski, da ima što je krenuo. Može biti da nije šta, da nije vidio. Ali ti ga sprečavaš i on na hoće. E tada biva šta. Jer kaže se na kraju hadisa kaže pa ako odbije da li ukači on neka kada neka se bori protiv njega pa inema ho sjaitan tada je sjaitan je tada ho što nasiluje namjerno da prođe dok čovjek te ne vidi pa prođe ispred tebe to ne smeta to smje je ne smeta uspiso nije griješan ni jedan ni drugi ti si pa njao i čovjek prošao brzo ispred tebe a mnogi prođe pa se onda vrate. prođe i onda kada vidi da je prošao onda se vrati onda je dva puta prošao i to je i to je greška i to je da ga šejtan vodi prošao je evo je tražimo Kaže se ovde dakle da je čovjek šejtan zato što je šejtan nedeli Allahov rob od primanja haka i steđenja sunneta. A steđenje sunneta je šta? Da čovjek zaustavi da se vratiš, a to šejtan svakakom neće, neće ti. I ove hadise do, dozvene, znači dokaze dozvene da se od takva osoba nazove je li šejtan. Ponekad je bracio riječ šejtan bila pohvalna. Ponekad je ulema koristila riječ šejtan kao pohvalno svojstvo. Pa kažu za nekog rabio, za nekog muhaddisa velikog kažu šejtan. Kako, kako se može pa kaže šejtan je toliko je kaže znanje ima da ne misliš povjerda je to čovjek pa nije bilo šta nije bila pogrda kao da neko gravi da zgovori kaže kako kažeš kaže zmija. smija je pogrda nije smija pa kako čovjeku je smija pohvalna? Zmiju samo što farmaceut pao tako nečeliko ljudi nikada pohvalo no međutim zmija, kaže se zmija, kako zmija čuva dolinu da je niko ne može prići kaže tako on čuva hadise poslanika sallallahu. Pa je bila što smija pohvalno Zmija je bila znači pohvalno svoj istri. Pa se može ponekad upotrebiti ovaj, ovo. Samo ovo treba znači ovo, ne smije se braći koristiti ovaj. Ne smije se koristiti. Jer u alapskom jeziku riječ Kedzebe znači laže. Kedzebe znači laže. Ali Kedzebe može značiti ah pa, pogriješio je. Pa Ajša kaže nekad ponekad za shabe, kaže Kedzebe. Slagao je. Ti čitaš, kako Ajša mogla li da Ibromar laže? Ili da, Abdole Ibromar laže? Ma nimi sta laže, nego to je kod znači šta? je. No međutim, ne možeš ti danas doći ovaj Arapu idem u Feješke, da kažeš, pa ne, to imava značenje i pogriješio se, to je neispravno. Jer u pravu je značenje, znači jedno, a to je da je čovjek rekao na I ovom je hadiso je dokaz, znači, kako mjesto ima namazu islamu i da čovjek, kada je pred svojim gospodarom, te barake otala, a, da ne smije biti, znači, ometan ničin i da treba sve, znači, ukloniti sve što čovjeka odvodi, odvodi od namaza. Ob i biho drugi hadis, koevo i usutri. Adi se lo sejde lo kudri Allah ta'ala, alam sallam, alam